واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان الله جل وعلا امتن على عباده بمواسم الخيرات نगुजangu katika iman Allah tبارك وتعالى miongoni mwanema zake nyingi kwetu sisi ametupa fursa nyingi sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametunemesha kwazo ni kutupa misimu mbalimbali mbali ya kheri Misimu ambayo tudhaafu fiha alhasanat katika misimu hiyo khairi mema anayoyafanya mtu yanakuwa na malipo mudhaafa maradufu lakini katika misimu hiyo tumha fiha as madhambi na maovu mbalimbali ambayo tumeyafanya kama wanadamu katika misimu hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayasamehe na kuyafuta. Lakini sio hivyo tu. Waturfau fiha ad-darajat. ya misimu hii vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa fursa nyingine ya kupandishwa daraja kupitia amali zaheri tutakazozifanya katika misimu hiyo. Miongoni mwa misimu hiyo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao ni fursa kwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tabaraka wa Ta'ala ameuandaa maalumu msimu huu au mwezi huu ili kutuweka karibu naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifardisha akatuongoza kumshukuru walitukmilu al-idda waltukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum Allah katuhimizia mwisho wa aya iliyofaradhisha s kwamba tuna wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa faradhi hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu katika imani ikiwa Ibada hii ya Ramadhani ina thamani kiasi hiki. Thamani ya kuongezewa mema mengi kupitia ibada chache tunazozifanya. Thamani ya kusamehewa madhambi. Thamani ya kunyanyuliwa daraja. Ni wazi kwamba ni muhimu kwa kila Muislamu ambaye anaoelekea mwezi kama huu azijue hukumu zake. Ayajue mambo yake hii ramadhani ili aweze kuingia katika ramadhani hali kwanza, kwa ya kuwa anatambua kwanza kwamba ni fursa ya pekee amepewa Mbili Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua katika wengi miongoni mwa waja wake jambo ambalo inataka shukurani lakini tatu nini anawajibika kufanya ili atoke hali ya kuwa amevuna ndiyo maana kwa kuyaona haya tukasema turatibu darsa kama hizi au mihadhara kwa lengo la kuziamsha nyoyo Miezi moja imepita ndani ya miezi hii moja. kuna mengi mengi mengi ambayo tumeyafanya mpendeza Allah Subhanahu wa ta'ala Lakini vile, vile kuna uzembe mwingi tumeufanya katika yale yaliotuajibishia Allah Subhanahu wa ta'ala Sasa Allah anatupa fursa nyingine wa nasal Allah jalla wa ala wa karamihi an yuballighana Ramadan na muomba Allah tuwe ni katika wale watakwidiiki Ramadan lakini tuingie katika ramadhan hali ya kuwa kwamba tunafahamu tunaingia kufanya nini anwani ya jalsa yetu ya leo ni ahkamu Ramadan hukmu za kisheria zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kabla sijazitaja kwa hizi au hatujazianza nitaanza kidogo na kutaja baadhi ya faida za mwezi wa Ramadhani. Faida za kufunga. Ndugu zangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala waja wake fardhi fulani, anapowawajibishia ibada fulani, ya tu kwamba Mola wetu ametuagiza tunawajibika kutekeleza basi. Lakini wakati mwingine anatutajia na faida ya hicho alichotufaradhishia ambacho hata tusingejua faida kwa kuwa sisi ni waja wake lazima tutekeleze lakini anatutajia na faida wakati mwingine Kuziraghibisha nyoyo kuzifanya nyoyo zetu zijue thamani ili tuweze kujipinda vilivyo. Ibada ya som Malengo yake makuu Allah jalla wa ala amyataja la'allakum tattaqun ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun kwa hiyo lengo kuu ni kuupata ucha Mungu na hizi faida zitakazotatakazo zitaja zinasaidia kupatikana huo ucha Mungu miongoni mwa fawaidi walizozitaja za saumu ahlul ilmi wanasema Asiyamu يؤaddi ila kahari shaitani. Moja. Sawm inasaidia kumtenza nguvu shaitani. Shaitani tabia yake na kazi yake ni kumtia mwanadamu wasiwasi na kumpambia maofu. Sasa kadiri unapofunga inakuwa ni kinga kwako na hii kinga ulionayo inamdhoofisha shaitani na kumvunja nguvu. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza. Na ili ufikie ucha Mungu lazima uwe na pawa ya kumshinda huyu shetani. Kwa hiyo faida ya kwanza an-siyam yuaddi ila qahri shaytan. Inamtenza nguvu shetani. Lakini faida nyingine saum inavunja matamanio ya mtu. Mtu anapokuwa amefunga matamanio yake yanadoofu ndio maana Mtume salatu wa salamu. Alipohimiza vijana kuoa alisema Mtume wa Ali salatu wasallam ya mashara shababi manista ta'aminkumul ba'a faliyatazawaj Enyi kongamano la vijana yeyote miongoni mwenu atake Kuwa na uwezo wa kuoa na aoe Alafu akawaelekeza wasio kuwa na uwezo na hapa uwezo kwa maana majukumu ya kubeba familia kama hauna uwezo huo akaelekeza saum na akataja sababu hii anna siyama yaksiru shawa faman lam yastati fa alayhi bisiyami lahu wijaun kwa sababu saum inavunja matamanio kwa hiyo faida ya pili katika faida za saum kwamba inavunja vunja matamanio ambayo ndiyo mlango wa shaitani katika kumwangamiza mwanadamu faida ya tatu anna siyama yahfazul jawarih sawm inahfadhi maungo vihifadhi viungo vya mtu akifunga ndio maana anaambiwa mtu akifunga iwe funga yake pindi anapofunga yafunge macho yake kutazama haram yafunge masikio yake kusikiliza haram mkono wake usishike aliyoharamisha allah mguu wake usiaelekee aliyoharamisha allah kwa hiyo ina vihifadhi viungo vyako na viungo vikifadhika upo katika kuuelekea uchamu. Lakini faida nyingine yurabbil irada ala sinabil hawa. Nafsi ninifunga inailea nafsi katika kuyadhibiti matamanio. Pale unapokuwa umefunga lillahi Ni unapomuona mtu anasema ah, hii siwezi kufanya nimefunga. Siwezi kwenda katika ili nimefunga. Siwezi kutazama hii nimefunga. Kwa hiyo unakuwa umepata namna ya kuilea nafsi yako katika kujidhibiti matamanio na ukawa mbali na maasi faida nyingine katika faida za saum au m saumu inatulea katika tabia ya kuwa na nidhamu wa diqqatul na kuwa ni watu makini katika appointment kwa maana kuna muda maalumu wa kula na ikifika muda fulani hapa basi ni ukomo wa kula. Kwa hiyo unakuwa unachunga hiyo time ikifika unaacha kula. Lakini vile vile kuna muda maalumu unaochunga huo ndio ukifika ndio sasa imeruhusiwa kula. Malezi haya ya kuishi katika kuchunga nyakati na kuchunga appointment ni malezi ambayo ilitakiwa tuyachukue katika Ramadhani tuyaweke katika maisha yetu ya kila siku. Tuachane na hizi tabia mbaya ambazo imekuwa ni sehemu ya maisha yetu mpaka imefikia unapokubaliana na mtu time fulani alafu anakuuliza ya Kiswahili au ile ya Kizungu tena bahati mbaya anasema ya Kizungu mpaka inafikia tunapeana nyudhuru anakuja mtu time fulani anasema ah ndio kawa wa Kiswahili kusema saa 2 saa 2 ya Kiswahili ni saa 3 lakini imekwenda mbali zaidi yule ambaye anachunga wakati anasema ah huyu bwana ana ahadi za kizungu sio za kizungu za Kiislamu Kwa hiyo miongoni mwa malezi ambayo tulitakiwa tuyachukue katika ibada ya saum. Saum inatulea katika nini ihtiadun nidhami wa diqqatil mawa'id kuchunga nidhamu na kuwa ni watu wenye kuchunga makubaliano na ahadi tunazowekeana lakini faida nyingine na itakuwa ya mwisho upande wa kutaja faida fihi ilanun limabda'i wahdati almuslimin katika ibada ya saum Allah anatutangazia na kutukumbusha na kutufundisha wahdatul muslimin umoja wa kweli wa waislamu aliyoutaja mtume sallallahu alayhi wasallama almuslimu lilmuslimi kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'dha umoja huu unaonekana katika ramadan kwa muislamu kwa muislamu wenzie wanavyotakiwa kujaliana wanavyotakiwa karibu, kuhurumiana kupendana ni kama mfano wa jengo ambalo yashuddu ba'dhuhu ba'dha linashikana huku na huku hatimaye jengo linasimama Mathalu mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim masalul jasad mtume anatufundisha anasema mfano wa waumini katika kupendana kwao kuhurumia na kwao kusaidiana kwao ni mfano wa mwili mmoja shtaka minhu udhun tadaa lahu sairu aljasadi bisahri walhuma kiungo kimoja katika mwili kikishtakia maumivu mwili mzima unashiriki katika maumivu hayo ramadhani ikiingia nafsi zinakuwa laini Utawaona watu wanakwenda na sadaka zao kuwatafuta wastahiki. Utamwona mtu anatoa pesa yake lakini pia anapata na tabu kumtafuta huyo wa kumpa. ilitakiwa maisha haya kama waumini kama waislamu tuishi nayo maisha yetu yote. Kwa hiyo moja ya faida za saum, moja ya faida za madrasa ya funga inatulea katika kutufundisha umoja wa kweli wa Kiislamu. Tazamini mikusanyiko ya waislamu katika Ramadhani. Itazameni misikiti inavojaa katika Ramadhani. Tazameni upendo katika mwezi wa Ramadhani. Watu wanavoitana katika ftari, watu wanwosaidiana, watu wanvojaliana, watu wanapohurumiaana, watu wanavotangulizana katika baadhi ya mambo. Ithar inapatikana. Ramadhani ikimalizika, hayo mambo yote inakuwa ni story. Hizi ni baadhi ya faida. Ndugu zangu katika imani. Ikiwa tunaoelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuna haja ya kufahamu hukmu zinazofungamana na Ramadhan lakini kabla pia kuztaja hukumu ziko adabu za sawmu ambazo ni muhimu mtu akazifahamu na kuzitambua min adabi asiyam alwajiba walmustahabba katika adabu za sawmu ambazo ametuwekea Mtume sallallahu alayhi sallama, ziko za wajibu na ziko ambazo ni mustahab moja ni katika mambo tumeyaozoea lakini pengine kuto kujua kwamba yana thamani kiasi gani jambo la kwanza alhirsu ala sahuri wa taakhirih adabu au sunna ya kupupia kula daku lakini pia na kuichelewesha hiyo daku mwezi wa ramadhani ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametuhimiza katika adabu hii ya kula daku akasema tasaharu fa inna fi s-sahuri baraka kuleni daku kwa kuchelewa as ni daku lakini kwa kuichelewesha fa inna fi s-sahuri baraka kwa sababu kuichelewesha daku ndani yake mna baraka haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aladhi la yantiqu anil hawa huwa illa wahyu yuha. mtume ambaye hatamki kwa matamanio ya nafsi yake ila anayetamka katika dini unakuwa ni wahai mtume ambaye kwa umma wake anatutakia khali akatunasihi kwamba kuleni daku nachielewesheni daku kwa sababu ndani yake kuna baraka ndio utaona baadhi ya watu anasema ah mimi siwezi kula usiku nikisha kula nikalala basi sawa lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama ilikuwa daku yake sio hicho chakula ambacho unakichelea kwamba ufukie mpaka ushibe na pengine ushindwe hata kutekeleza salati fajr la Sawabu hizi Mtume sallallahu alayhi wasallama alizozitaja au baraka hii anaipata hata yule mka usiku akala tende moja kwa nia ya daku kwa yule atakayeamka akanywa glasi ya maji kwa nia ya kula dabu na mengine mfano hayo. Ichukue hii kama adabu miongoni mwa adabu za kufunga alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi ifanyie kazi kwa lengo la kupata thawabu. Hata kama utakula kabla ya kulala ukashiba lakini hakikisha kabla ya alfajiri uamke kwa nia ya kupata baraka hizo alizoziahidi Mtume صلى الله hata kama kwa kula tende moja kwa makusudio hayo Miongoni mwa adabu alizofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم ta'jilul ni kuharakisha kufturu, baada ya kuthibitisha kwamba jua limezama Mtume salatu wa والسلام katika hadithi ambayo ni mutafaquna alii anasema Mtume صلى الله عليه la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra Hawatoacha watu kuwa katika khali Hawatoacha watu kupata khali maadamu tu wanafturu mapema Haya ndiyo maelekezo ya Mtume sallallahu wa wasallam Haya ndiyo mafundisho ya Mtume wetu sallallahu wa alaihi Wasalam. Sio uhodari wala ubingwa wala hamna thawabu kabisa katika kujichelewesha, chelewesha, kwamba labda we ni bingwa sana wa kuvumilia njaa mpaka jua limekwisha zama wewe haufturu bali unakhalifu sunna na kuhalifu sunna ni makosa itha akbala al-lailu minha huna wa adbara an-nahaaru minha huna faqad aftara as-saaimu tu maana sema utakapoingia usiku kutokea huku na mchana ukaondoka upande huu yani wa magharibi amefuturu mwenye kufunga. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kutazama na kuhakiki jua limezama naam. Baadhi ya watu mpaka askia adhana ndio wanafutu. Sio sunna. Sunna ni kujua ni wakati gani jua linazama. Na bahati nzuri tunaishi katika zama ambazo mambo ya kawaida mawio na macho yanajulikana. Jua litazama sangapi inajulikana. Kwa hiyo thibiti mda wajua kuzama ili ufturu kwa wakati upate thawabu hizi na kheri alizitaja mtume aliposema hawatoacha watu kuwa katika kheri maadam wanafturu mapema Baadhi ya watu anakuja msikitini time imefika na alhamdulillah misikiti yetu ziko iftari zinaletwa watende, ndizi nini vyovyote kile ambacho mtu anaanza nacho hiyo inaitwa iftari lakini hataki mpaka anaswali, anamaliza kuswali maghribi aanze safari ya kwenda nyumbani kwake ndiyo anaanza kula kuna khalifu sunna hii ni adabu nyingine muhimu kuijua na mtume alayhi salatu wassalam kana yuftiru ala ratabat mtume alikuwa anafturu tende tena tende mbichi akikosa ndiyo ufuturu tende kavu akikosa ufuturu maji ukitaka kusibu suna, na vitu hivi vinawezekana kupatikana basi hizo ndio suna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika adabu za kufunga ikikosekana chochote utakachokipata ndio futari. adabu nyingine miongoni mwa adabu za kufunga albuudu anirrafath ni kujiweka mbali na maneno machafu ndugu zangu katika imani katika jumla ya mambo yanayokula mema ya watu ni ndimi zetu na maisha tunayoishi ya hapa mjini ni maisha ya kusemana. Huo ndiyo ukweli kwa sababu tuko mjini na hali halisi ya maisha tunaiona. Sasa elewa na utambue kwamba katika adabu unatakiwa kuzijua wakati tunaielekea Ramadhani ili unufaike ili uvune chunga ulimi wako. Tume salatu wa والسلام katika kutahadharisha na madhambi ya ndimi. Akasema alaihi الصلاه والسلام man lam yad' qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahl lilahi hajatun fi an yad' ta'amahu wa sharabahu. ambaye hakujiepusha na uongo na kuufanyia kazi uongo na ahlu al wanasema inaingia katika uongo kuteta na kusengenya. Yeyote ambaye hakuweza kujizuia na vitu hivi Allah hana haja ya kumwona mtu huyo anaacha kula na kunywa na ale na anyo kwa sababu hajafunga Ndugu zangu katika imani nikimalizia upande wa adabu, miongoni mwa mambo ambayo yanapunguza thawabu za watu katika ibada ya kufunga na hizi ni katika adabu kama tulivyosema al iktharu min wingi wa kula au niseme kula sana kupitiliza. Kwa sababu ukila sana ukapitiliza, mwili utahitaji kupumzika. Pale ukipumzika kuna kheri nyingi zitakupita. Tazameni katika mwezi wa Ramadhani na nyinyi ni mashahidi. Ni wangapi wangapi ambao wanakosa fadhila za kiamu laili ambayo inaanzia katika tarawe Mtu anapiga futari mpaka na shiba hias kwamba baada ya hapo hawezi hata kusimama na akijitahidi akamaliza swala ya isha yuko hoi anaondoka msikitini lakini lil asaf. anaondoka kwenda wapi kwenye baraza la msikiti kupiga zogo watu wanaswali swali msikitini yuko katika madhan fursa ambayo inapatikana mara moja kwa mwaka wallahi ni khasara kubwa ukitaka kunufaika na ramadhani jitahidi kupunguza kula na ikiwa hapana buri unataka kula basi akhirisha kula kwako mpaka umemaliza tarawehe, umerudi nyumbani, sasa kula utakavyotaka. Jambo hili kula sana na kunywa sana Mtume عليه wa والسلام katika hadithi sahihi amehitaja alimamu imamu Tirmidhi. Anasema ma mala abdu adama wi'a asarr min hii hajapata taa mwanadamu kujaza chombo ambacho ni kwake kuliko tumbo lake. Kwa mwezi wa Ramadhani unakuja ndugu zangu, Allah tuwafikishe katika watakao diriki mwezi wa Ramadhani, sio mwezi wa kula sana. Ni mwezi wa kupunguza kula. Lakini lilasaf kwa bahati mbaya mtaona au mmeanza kuona hata bidhaa diabetes zinaanza kubadilika, zinaanza kupanda sio. Kwa nini utadhani sasa mwezi wa kula sana umeingia? Mwezi ambao Waislamu wanakula sana ili mwezi wa Ramadhani ukiingia bidhaa zishuke bei. Sababu ni kweli sio Waislamu ni wengi mjini au Kwa wingi huu Waislamu wangelitambua thamani ya funga na kwamba pengine umeingia mwezi ambao hata miili yetu tunaipumzisha kwa kuijaza vya kula vya kila siku. Tunarekebisha afya zetu Nadhani hata bidhaa zingeshuka bei lakini sasa kwa sababu unakuta mtu mmoja kwenye mlo wake ule wa, wa kufuturu ana vyakula aina kumi mpaka tano, anagusa kidogo hapa kidogo hapa kidogo hapa alafu vinakusanywa vinatiwa katika mazbala, katika dustbin Nuku zangu katika imani zingatia hizo baadhi ya adabu twende katika hukumu ambazo zinausiana na Ramadhani nazo ni nyingi kwa hakika katika mhadhara mmoja peke yake hatuwezi kuzimaliza nitataja zile ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ataniwafikisha kulingana na wakati miongoni mwa hukumu zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo la kwanza kabisa ni kuthibitika kuingia kwa Ramadhani ili tufunge Ramadhani ingie inaingiaje Ramadhani Eneo hili ni eneo ambalo limekuwa na changamoto ambayo ilifika wakati mashehe wetu viongozi wetu wakawa na msimamo kwamba sasa tuheshimiane kimsimamo na watu wabaki na misimamo yao lakini maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama unathibitika mwezi wa Ramadhani bi ru'yati hilalihi kwa kuonekana mwandamo wake Ukionekana muandamo Ramadhani imeingia na watu wanawajibika kufunga. La hatukuona jambo la pili walilolitaja wanawachuoni wetu wa Kiislamu wanasema biitmami itmami Shaaban 30 yawman kwa kutimiza siku thalathini za mwezi wa Shaaban. Mambo mawili tu ndio kwayo inaingia Ramadhani Ikisha ingia Ramadhani tunaingia kufunga nani anawajibika kufunga na hapa pia ni hukumu nyingine ya pili wameitaja ahalul ilmi ni muhimu kujua kwa sababu kuna baadhi ya mambo ya msingi moja wanasema ahalul ilmi ni wajibu kufunga kwa kila muislamu mwenye sifa zifuatazo sifa ya kwanza aniyakuwa balighan aqilan muqiman qadiran saliman min almawani' mambo matano huyu mwislamu ambaye allah anamzungumza anamkhatibu katika aya ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumusiyam eni mlioamini allah na mtume wake mmewajibishiwa kufunga huyu anayefunga awe na sifa tano zifuatazo moja awe amebalighu huyu ndiyo wajibu kufunga mtoto je mtoto wana watuoni wanasema anaamrishwa kufunga akifikisha miaka saba, lakini kwa sharti je anaiweza hiyo funga Tunamuamrisha katika kumlea katika malezi ya kumzoezesha wajibu zinazokuja mbele yake na sio vinginevyo kwa hiyo kwa wazazi usimtese mtoto kiasi kwamba unamnyima chakula hajafikia kubalige hajafikia kuwajibika ukasema sisi hapa hapa wote tumefunga sio tarbia hiyo Mzoezeshe leo atafunga baadhi ya wazazi mashaallah siku ya kwanza anafunga labda mpaka saa sita unaiangalia hali yake unaona hapa yuko katika hali mbaya anapewa chakula kesho anakwenda anaweza kasogea sogea anapuzwa puzwa na nini anasogea mpaka saa 9 mathalan baadaye anaweza baadaye pengine kuna kuwa na zile hawafiz tashjii vitu ambavyo kumuhamasisha kumhamasisha ili apende lakini uh, sharti ya kwanza ya muislamu anayewajibika kufunga awe amebaligh lakini jambo la pili awe na akili timamu akiwa hana akili huyo amesamehewa sio sawa umpe yake na faradhi zingine lakini sifa ya tatu au sharti ya tatu awe ni mukimun, sio msafiri muqim ni mkazi kwa sababu aliyeko safarini kuna ruhusa maalumu Allah amempa kama sawun kwake ni viki, na dini yetu ni nyepesi ameruhusiwa kula kwa sharti atakuja kulipa pale safari yake itakapokwisha na sifa nyingine nne qadirun awe ni mwenye uwezo anaweza kuwa amebalege lakini hana uwezo mfano mgonjwa mfano mzee mtu mzima umri umekwenda hawezi kuvumilia njaa ni muislam anao akili timam sio msafiri amebalege lakini hana uwezo wa kufumilia. lakin salimu min almawani'i awe amesalimika na vizuizi vya kumzuia kufunga kama tunavyoona upande wa wanawake akiwa katika siku zake au akiwa amejifungua hivi karibuni hajamaliza Ndiyo inatajwa alhaidhu wan nifas kwa hiyo hii ni hukumu ya kwanza unatakiwa ujue muislamu kwamba faradhi hii ambayo inakuja mbele yetu alioifardhisha Allah anayewajibika kufunga ni muislamu mwenye vigezo hivyo tulivyovitaja Hawa wengine ambao nimewataja hapo asiyekuwa Muislamu hawajibiki kufunga na akifunga funga yake ikubaliki ambaye hana akili timamu akifunga funga yake ikubaliki na faradhi zingine azikubaliki wa hakadha Hukumu nyingine ambayo ni muhimu kuijua kwa sababu yamekuwa mambo haya yanaoulizwa kwa kuwa tupo katika kutaja hukumu zinazofungamana na mwezi wa ramadhan. Wametaja ahlul ilmi wanasema mamata athna alshahr falesa alayhi wala ala awliyaihi shay'un fima tabqa min alshahr. Mtu kafunga imeingia Ramadhan akaanza kufunga ndani ya Ramadhan umri wake umemalizika amefishwa. Ramadhani haijamalizika. Katika masiku yaliyosalia hana deni kwa sababu baada ya kufa hakuna taklifu tena. Jambo hili limekuwa linaulizwa sana kwamba ndugu yetu amekufa sasa eh, amekosekana wa kumfungia siku zizo salia au tunataka tumfungie taklifu Allah jalla wala wa nasema wa'bud wa rabbaka hata ya ya'tiyakal yaqin ile hata inafidisha alghaya endelea kumwabudu mola wako na kusimamia fardhi za mola wako ukomo wake ikifika yaqini sasa huyu kashakufa vipi tunaendelea kumfaradhishia ibada zilizokuja baada ya kufa kwake kwa hiyo hilo lijulikane hawajibiki kulipa mawalii wake hawawajibiki kumfungia wala hakuna kafara au kibaba au nini hukumu nyingine katika hukumu muhimu kuzijua zinazofungamana na sowaum suyamul musafir ni funga ya msafiri hapa kuna mambo mengi sana ambayo ahalul ilmi wameyataja ni muhimu kuyajua. jambo la kwanza katika hukumu zinazofungamana na sowaumi ya msafiri Yushtaratu lilfitri fi safar ili mtu aitumie ruhsa yakula mchana wa mwezi wa Ramadhan kwa kigezo cha safari kuna masharti yafuatayo moja ani yakuna safaran masafa au urfan au yujawizu albalad ili mtu aruhusiwe kula kama msafiri ndani ya mwezi wa Ramadhan iwe ni safari inayojulikana kuwa ni safari hapa niweke wazi kidogo Baadhi ya ahlul ilmi wamekadiria masafa kwamba kwa, kwa kilomita mpaka azifike kilometa kadhaa lakini kauli ya jumhuri katika ahlul ilmi hawatufungamanishi na masafa ya kilometa. bali urfu inachukua nafasi tukisema urfu kawaida ya watu mfano watu wa Mwanza kwa sisi watu wa Mwanza na hili sio la kielimu ni la kawaida na utaratibu na mazoea ili mtu aambiwe amesafiri au ameenda kama umbali gani au nibadilishe mfumo wa swali mimi nimetoka hapa nikaenda magu ikatokea mtu amekuja kuniulizia mathalan pale ofisini kwangu anaambiwa hayupo sasa swali ni swali la patasemwa shekhe amesafiri kaenda magu au kaenda magu ametoka kidogo kaenda magu urufu sasa hii. naombe ni majawabu kaenda magu au kasafiri na swali hili hatuwaulizi wataalamu wasomye a wale watu wa kawaida haya nipeni majawabu kasafiri wanaosema ni safari wanyoshe mikono mwanza tu magu ni wachache <laughs> Tazoniona hapa jeo urfiki tofautiana tufanyeje au wanaona hivi au wanaona hivi Ndio maana nikasema wanatazamwa wale watu wa kawaida sio wasomi manake sasa utaanza kupima kilometa hapa mpaka pale ni kilometa. achana na kilometa hizo weka kango kwa kawaida Kama itakuwa watu wa eneo husika wanakubaliana kwamba hiyo ni safari mtu akienda magu ya kula na kunywa mchana mwezi wa ramadhani haijalishi anapata tabu, kaenda na usafiri gani na nini aah kwa sababu tukiangalia chombo cha kusafiria ameenda vipi mtu anaweza katoka hapa kasafiri akaenda dubai na amefunga wala sishi, dhiki yoyote au sio akaruka asubuhi chini sanga ni masaa mangapi Tanzania Dubai masaa matano tu amefika tena kwa raha hakuna dhiki hakuna kuchoka amefika tutasema haja Allah alipoitoa ruhusa kwamba mtu akiwa safarini aitumie ameangalia hali zote kwa hiyo katika hukumu za funga au hukumu zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambazo Muislamu atakiwa uzijue ni hukumu zinazofungamana na safari kwa sababu unaweza ukasafiri ndani ya Ramadhan ukizijua hukumu hizi itakusaidia Moja kwamba ili mtu aruhusiwe kula kama msafiri iwe ni safari inayojulikana kuwa ni safari kwa mifano hiyo nilokutajieni lakini jambo la pili kishajulikana kuwa ni safari wa an yujawizalba ili uruhusiwe kula kama msafiri kwa hiyo inayoitwa ni safari iwe umeshavuka mji wako hii ni pointi muhimu sana wewe umevuka mji wako mfano unaondoka zako mwanza unaenda dar esalam mathalan ili uambiwe umevuka mji wako wewe umefika wapi Misungu. na no? طيب kwa hiyo naam Ndiyo maana magu ikawa safari. <laughs> Umetoka, umevuka mji wa Mwanza. Sasa hapa ndio unaanza kuzitumia zile ruhusa za safari. Miongoni mwao kuruhusiwa kula. Miongoni mwao kuruhusiwa kupunguza swala na mambo mengine kamba. Hilo ni jambo lingine. Na katika swala la kuuvuka mji wanasema wanaotuoni wa Kiislamu wa sharia wanasema Auvuke mji wa mattasala bihi mim bina'in na majengo yaliyoungana na mji na hapa kuna mtihani kwa sababu siku hizi miji inaenda inaungana inaungana inaungana ushatoka mji lakini hakuna sehemu labda limepita poli ndio kaanza mji mwingine lakini urufu pia hapa itafanya kazi kwamba hapa Mwanza imeishia hapa na bahati nzuri siku hizi mabango sasa unaingia mji fulani sasa unaingia mkoa fulani unajua hapa Mwanza nimeimaliza lakini sharti lingine ili urusiwe kula kama msafiri kwa hiyo inayozingatiwa kuwa safari ay yakalla yakuna safaruhu safaru, safaru maasi safari yako iwe ni safari ya halali sio ya maasi msafiri tukisema safari ya maasi inajulikana mtu anadili lake sehemu fulani ambalo haliko sawa kwa mujibu wa sheria limetokea ndani ya ramadhani inambidi asafiri akasema muislamu ukiwa safarini unaruhusiwa kula na kupunguza swala ruhusa hiyo hauipati ila iwe ni safari ya halali sio ya maasi Jambo lingine linalofungamana na hukumu za sawm kwa msafiri anaruhusiwa msafiri kula mchana wa mwezi wa Ramadhani na kwa makubaliano ya umma sawa un kana qadiran ala siyami am sawa sawa ana uwezo wa kufunga au hana uwezo anaruhusiwa kula sawa sawa shaqq alayhi as lam yashaqq alayhi Swamu so, uitampathiki au itakuwa haimpidhiki ruhusa hiyo ipo. asija akaelewa mtu kwamba ruhsa ya kula safarini ni kwa wale ambao ni dhaifu hawawezi kufunga. Mimi ninajiweza nitafunga. Mtume salatu wa والسلام katika moja ya mafundisho yake anasema laisa minal birri asiyamu Si katika wema kufunga safarini. Allah akikupa ruhsa itumie lakini pia ukifunga haupati dhambi ila ukiacha ruhsa baadaye ukakutana na matatizo na dhiki na tabu ni matatizo ya kujitafutia kwa sababu ulikuwa umepewa na sheria Katika mambo ambayo ni hukumu muhimu kuzijua ukiazimia kusafiri ndani ya mwezi wa Ramadhan hauruhusiwi kula au kuwekania yakula mpaka umeshaondoka katika mji wako. Kadhia hizi zinaulizwa sana. mfano, mtu amepanga kusafiri, yeye na ahali yake wamenuia kusafiri alfajiri, alafu wakaanza kuzitumia zile ruhusa, hawajaondoka. Biatibali kwamba sisi ni wasafiri watarajiwa. Hapana. Mpaka umeshakuwa msafiri umeshaondoka katika mji wako Umeaacha majengo ya mji wako sasa itumie ruhusa kama msafiri katika hukumu muhimu za kuzifahamu zinazofungamana na sawm pia ni kipengele cha ugonjwa ugonjwa ni jambo ambalo linaweza likamkuta yoyote wakati wowote katika hukumu za sawm siyamul maridh wanasema ahlul ilmi kila ugonjwa ambao utamtoa mtu katika kiwango cha afya yake anaruhusiwa kwa ugonjwa ule kutumia hukmu au kutumia ruhusa za kisheria kula ule unaoitwa kwamba huu ni ugonjwa afya yangu sasa haiko sawa ama shay'ul khafif ama ule ugonjwa ambao ni hafifu wakatolea mfano mtu anauma mafua asema kwa kweli Minaumwa na rusa ipo ya kula kwa kuumwa mafua ukala mchana wa mwezi wa Ramadhani sio hiyo Wasuda au kuumwa kichwa lakini swala la kuumwa kichwa watu wanatofautiana kuna wengine kuumwa kichwa ni ugonjwa hatari kwa hiyo itakuwa anapima mwenyewe ama ugonjwa wa kawaida ambao haufiki katika hali ya kumtoa katika afya yake ya sawasawa harusiwe mtu kula katika vitu ambavyo ni muhimu kuvijua katika swala la ugonjwa na hukumu zinazofungamana na ugonjwa Almaridhu maridhul yurja bur'uhu mgonjwa ambaye anaumwa lakini anaumwa ugonjwa ambao unatarajiwa kupona kwa hali ya kawaida kwa sababu kupona na kuto kupona hii Allah ndio anajua lakini kuna maradhi mtu akiyapata Hatarajiwi kupona arudi katika afya yake. Anakuwa tu anapata ile ahueni kwa sababu gonjwa ule umethibitika kwamba ni katika magonjwa ambayo mtu hawezi kupona. Sasa huyo ambaye ni mgonjwa anatarajiwa kupona akawa ameruhusiwa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani hukumu yake kisheria anakula wala hatoi fidia ya saumu yake bali anakula kwa, ma, kwa mpango kwamba atakapopona atalipa hizo siku alizokula. Ni muhimu sana kujua hilo. Yule ambaye anakula na akatoa fidia ni yule ambaye anaumwa maradhi yasiotarajiwa kupona. moja mbili al la ajiz. Mtu mzima ambaye amefikia umri wa kuto kuweza kufunga kwa sababu haitarajiwi atarudi tena kwenye ujana. Huyu ndo anakwenda. Wawili hawa ndio wanaruhusiwa kutoa biba yut'im an kulli yawmin miskina atalisha kwa kila siku anayokula anamlisha maskini nisfa swa'im min qutil balad nusu ya pishi kwa kawaida pishi huwa tunatoa kilongapi mabwana ngapi 2 na nusu sasa nusu yake ni ngapi Moja na robo robo tatu tuseme. Lakini hiyo robo tatu kwa ile kwa ule mzani wa Kiislamu. Nikisema hivyo mnanielewa. Leo mzani mingi haina dini, haijaslimishwa. Na ndiyo maana katika masala ya zakatu al-fitri na vipimo hivi unapokuwa utapima kwa mzani wa yule jamaa wa kule dukani na hauna mzani wako wa kuhakikisha chukua tahadhari ni wengi katika fatwa za wanawazuoni wakizungumzia habari ya kibaba habari ya kulisha wanasema kilo moja na, rusu, na nusu kilo moja na nusu unachukua tahadhari ni muhimu sana kulijua hilo kwa hiyo katika hukumu za mgonjwa ni hiyo tunakuja kwa mtu mzima Siyamu, lkabiri, wal ajizi wal katika hukumu muhimu za kufahamu kuaswa ya mtu ambaye utu zima, au hana uwezo kabisa wa kufunga ahalul ilmi wakasema al wa shaykhul fan alladhi faniyat quwwatuhu mzee mtu mzima hana nguvu ya kufunga si wajibu kwake kufunga wa lahum an yuftira ma dama asiyam yujhiduhuma wa wanaruhusa kwa sheria ya kula madamu sawa so umkao ni jambo ambalo ni ni tabu na nzito kuliendea kuna masala mtu yuko ndani ya ramadhani anayoruhusa ya kula ni mgonjwa au ni mzee huwa tunasikia kwamba mtu sile hadharani ujifiche na watu wasijue kama unakula katika hili ahalul ilmi wanasema Mankana sababu fitrihi dhahiran yule ambaye sababu za kula kwake zinajulikana waziwazi wazi. kama mgonjwa tunajua fulani ni mgonjwa huyo hakuna sababu ya kujificha katika kula kwake ama yule ambaye sababu za kula kwake zimefichikana kama nani na ninaweza Anaruhusa kula lakini ile ruhusa yake ni jambo la siri halijulikani kama msafiri anajulikana si tunakuona no, umepanda basi unaenda haiwa mwanamke yuko kwenye siku zake ili ni jambo anajua yeye kwa hiyo wanasema itakapokuwa sababu inayomfanya ale ni ya siri na ye kula kwake kuwe kwa siri yule ambaye sababu ya kula kwake ni dhahiri na inajulikana la basa akila hadharani mbele ya watu hukumu nyingine na nia muhimu nia katika kufunga niyatu siamu eneo hili ni muhimu sana kwa sababu watu wengi wanaharibikiwa sawumu zao katika eneo hili Nia ya kufunga hadithi ambayo ni maarufu innamal aamalu binniyati amali zote matendo yote ya kiibada yanafungamana na nia na mtu analipwa kulingana na ile nia yake vile vile katika matendo ya kiibada ni sawm tushtaratu ania ni lazima ni sharti la kupata malipo ya sawm nia iwepo sawm ya wajibu ni wakati gani mtu ananuia hilo la kwanza hiyo nia yenyewe ni ipi kuna matukio tumekuwa tukieleza Baadhi ya watu wanaeona kama kibwagizo wanacheka lakini ndiyo uhalisia. Kuna watu wameelewa nia kwa maana ya yale maneno ambayo watu huwa wanatamkishwa. A'taqidu wa 'ala niyyati sawm. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu nawaitu sawmu ghadin sawmu ghadin ila mpaka mwisho. Kuna watu wanaelewa kwamba hii ndiyo, nia. Sasa haya maneno kwa bahati mbaya ni ya Kiarabu. Na watu wengi hawajui kiarabu sasa tumekuwa tunaona dhahira ya misikiti inajaa pop kabla ya swala ya isha usio tuna swali, isha tunamaliza watu wananuizwa watu wakisimama kusali kiyamu, utarawehi watu wanaondoka walikuja kunuia hivyo sibali yakomamo mimi binafsi nimeyashuhudia pahala tulikwenda mchana wa mwezi wa ramadhani watu hawajafunga Tulipoauliza anasema sisi hatukufunga kwa sababu jana hatukwenda msikitini kunoizwa Kwa hiyo hatuna swaumu Huu ni uelewa wa baadhi ya watu wako hivyo Ndugu zangu katika imani nia ziko namna mbili Kuna nia ambayo ni ya ujumla Ramadhani imeingia imekudiriki ukiwa mzima na afya yako timamu Ukaweka maazimio kama Allah atanibakisha nasiha yangu njema mimi nitaifunga Ramadhani yote kama Muislamu. Hii ni nia ya kiujumla. Maazimio ya kufunga Ramadhan kwa sababu ni fardhu. Lakini kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mal lam siyama qabla tului fajri fala siyama lak. Yule ambaye hakuhudhurisha nia ya kufunga Kabla ya alfajiri kuchomoza hana saumu. Hii ni nia ya kila siku. Yaani Ramadhani imeingia imenikuta niko salama nimeweka maazimio nitafunga, lakini mpango wangu wa kufunga wa kila siku lazima unipitie katika mawazo yangu kwamba kesho niko katika ibada ya saumu. Kesho niko katika ibada ya saumu. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo linatokea mara moja kwa mwaka ndani ya Ramadhani peke yake jambo la kuamka usiku kula sijui kama kuna watu wana utaratibu katika maisha nje ya ramadhani analala alafu anaamka saa 8 saa 9 usiku anapakuwa chakula anakula wanaweza ukawepo labda lakini si kawaida <laughs> sasa tukimuuliza kwa nini umeamka saa 10 unakula nakula daku ili weje ili nifunge ndio nia hiyo nia ni maazimio nia ni makusudio ya moyo katika kuliendea jambo. Hivi ndivyo wanavyoarifisha nia wanawazuoni wa Kiislamu. Kwa hiyo nia azmul qalbi ala alfi'li wakaongeza wanasema watlafudhu biha bid'ah. Nia ni azimio ya moyoni katika kuliendea jambo fulani na kuitamka ni uzushi. Jambo hili limekuwa ni tatizo linaleta shida kwa baadhi ya watu kulielewa au pengine kutuelewa vibaya sisi wasemaji lakini niitimishe kwa kusema sio kwamba nimeyamaliza hukumu za swaumu ziko nyingi kuna ahkamu ambazo zinahusiana na vifunguzi vinavyofunguza visivyofunguza pengine inshaallah tutatafuta wasa mwingine kuvielezea lakini kwa sababu ya muda na mimi ni katika watu ambao na uheshimu muda eh, katika swala la nia nihitimishe nalo nia inashindikana kueleweka katika baadhi ya mambo lakini katika baadhi ya mambo inaeleweka na hii ni kama makusudi tu fulani au inadi tu watu hawataki kuelewa au wanajifanya hawaelewi lakini wanaelewa yako mambo mengi tunayafanya na tunatumia matamko ya nia na makusudio nia ni makusudio makusudio ndio nia likitokea jambo fulani umelifanya kwa bahati mbaya aiza limemjeruhi mtu limemuumiza mtu kawaida yetu kiungwana kutaka radhi unasema samahani sio makusudio yangu tunasema hivyo nisamehe sio nia ya yangu kukuudhi hisi inaeleweka wakati huo unakuwa unamaanisha hivi haikuwa ni maazimio yangu ndani ya moyo ni kukuudhi sijaazimia hivyo Haikuwa makusudio yangu kukufanyia maudhi, si ndio hivyo? Hapa inaeleweka kwamba nia ni maazimio ya moyoni. Lakini tukija kwenye ibada tukisema ni maazimio ya moyoni kuendelea ibada hapa inakuwa ngumu kuelewa. Ndio tunasema ni kujifanya kutokuelewa. Lakini inabakia tu shida moja ya mwisho ambao nimalizie nayo ni, ni itatuwe katika hili hili la nia. Unaweza mtu akauliza Mbona haya yako kwenye vitabu? Wewe unasema niya sio maneno. Mbona yameandikwa kwenye vitabu? Na mimi nitauliza vitabu gani? Vitabu gani? Itakuja utasema yapo katika Mabadi'ul Fiqhiyah. Hidayatul Atfali. Sawa Mabadi'ul fiqhiyya maana ni vyanzo vya maarifa au kwa maana nyingine maarifa ya mwanzo. Uh, hii nini? Hidayatu atfali muongozo wa watoto. Tanwiya radii sina maana hiyo mbaya. Sasa kuna wengi ambao wameishia kwenye muongozo wa watoto. Sasa haya ya wakubwa yanakuwa magumu kuyaelewa. Kwa sababu yeye levo yake amesoma muongozo wa watoto. Mabwana, mtoto ukimwambia unamserahiesia nia sasa. Nia ni maazimio ya moyoni katika kutaka kuliendea jambo fulani. Haya maelezo ni magumu sana kwa mtoto wa Nasari kukuelewa, ndivyo sivyo. Lakini mtoto huyu ukimkarilisha na waituu swaumu si ana anayesema yanakaririka hata kama hajui maana yake ama ya anasema ndivyo hivyo sasa wengi tuliishia nasari alafu kwa elimu hii ya nasari tunakuwa wabishi ukienda huku juu kwenye vitabu vya juu sasa mambo yanaelezwa kwa dalili ndio maana hizi hidayatul atfali hautokuta mas'ala au hukmu na dalili hukumu na dalili hukuti anapewa dozi kulingana na uwezo wake mdogo wa kuelewa anakaririshwa akipanda sasa levo, ndio anaanza kufundishwa kwa dalili hili limethibiti kwa sababu Mtume kasema hili limethibiti kwa sababu Allah kasema anapewa dalili sasa sisi tumeishia huko kwa hiyo tufike pahala tuelewe kwamba dini inakwenda kwa dalili huu ndiyo ukweli, hata kama utakuwa unauma na ndiyo kawaida ya ukweli na ukweli utabaki kuwa ni ukweli, namomba Allah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi an yajalana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yuballighana Ramadan wa an yarzuqana siyama wa qiyamahu 'ala al-wajhi alladhi 'anna subhanaka wa bihamdika an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa an natubu katika rawangu, huu Nikus ibada inayokuja mbele yetu ni ibada kubwa lakini ni fursa kama tulivyotangulia watu wengi baada ya magharibi wanatoka wanakwenda tukukaa vi barazani kukaa vijiweni. alafu unakuja unaingia katika Ramadhan, yale ya msingi huyajui kwa hakika wallahi ni hasara hii ratiba ifuatilieni iliyobandikwa hapo na bahati nzuri haipo katika msikiti mmoja peke yake imetawanyika katika baadhi ya misikiti hata hii ya pembeni Soma ratiba vizuri inawezekana pengine darsa kama hizi ziko katika msikiti ambao ni jirani yako ka baina al maghrib hata saa haitimii ni kama dakika tano tu Kaa, upate kujua yale ya msingi ili uingie katika ibada hali ya kuwa unaelewa jazakumullahu khairan wasalamu alaykum wa